As I look to nature's beauty, dazzled am I Knowing everything comes on you, the Lord Most High Allah! da je Kur'an a isto i takov sunnet objava od uzvišenog Allaha te bareka taala uzročno Kur'an je Allahov govor a i sam sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem je ustario objava da kažemo to je isto tako govor e, Allaha te bareka taala kao da je što sallallahu alejhi ve sellem kao što se prema spomeno to je isto ko da je rekao Allah tako znači da je Kur'an i sunnet je objava uzviđenog Allah te bareke ve ta'ala. I nema sumni da je najistiniti, najbolji govor, govora Allah te bareke ve ta'ala. Isto tako nema istiniti bolje govora od govora Rasula sallallahu aleyhi ve sellem, jer tu istinitost, isto tako dobrotu, govor, sunnet uzima iz objavi Allaha te bareke ve ta'ala. I isto tako, znači da kajmo ovo su neki uvodi koji se mora spomenuti, I Allah je naš gospodar. On nas je stvorio i mi smo njegovi robovi. I da kažem u tom odnosu mora se znati ko je gospodar, a mora se znati ko je rob. I kada nešto naredi gospodar, rob se mora pokoriti. Jer vi kažemo, možda mi ne na priliku da, da, da, da uvidimo to društvo. Ali vi dobro znate da u određenim društvima ima, imaju robovi, imaju vlasnici. I... Danas da kažem možda u Bosni, kad bih htjel da bih približio, može neko od radnika redi e, svom poslu, da ja neš tako, neštako, da je kao, haj ovo, da je napravimo, neće ovako, ovako. Ne, nemoj, ja hoću ovako, nemoj da je ovdje, neće, nemaj pravu. Tako isto recimo kod Mokmina, ne može se desiti kada mu nešto Allah naredi, odnosno kada mu nešto naredi poslanik, kada mu zavrna kao, ja Izlazimo onda iz tog kontesta ko je gospodar, a ko je Allah, I, a ko je rob. I isto tako on, kada se čovjek preda Allahu tebara kvetala, predava se njegovim naravno, on će živjeti jednom lijepom životu. Neć imati problema da on mora tražiti šta je najbolje za mene, šta je, da li ovo situacije najbolje za mene. Ono što me Allah naredno, što me zabranio, zasigurno da je to je najbolje, ono što me zabranio da je to sigurno za njega zlo. Jezda e, da osoba, možda u određenim trenucima, neće znati da je to zdobro za njega. Ali će sigurno saznati nakon određenog perioda. I zato znači ono što mi želimo da govorimo, to je da se čovek Kur'anu mora pokoriti. Isto tako u sunetu Rasul Salam Allah, Veseljem, i kada se radi o zarunan, se mora to da kloniti, da nema pregovora. Sa ti prigovara, što, što ja da klanjam peti tamaze, što, što ne bi bilo tri. Što sabah, tavahtaj, što moram ja tavahti u kaabi? Zašto mora kurban biti? Zašto se kija? Pa za... ne može tako omogniti. Zato ću mi nave koranske ajate pogovori o tim stvarima. Isto tako ćemo navesti primjene drugove Rasulala sallahu alaihi wa sallam. Kako su oni postupali? Kada njima dođe određena narodba od Allaha ili kada dođe određena zabra. I zašto mi uvijek govorimo i navodimo primjene drugove Rasulala sallahu alaihi wa sallam? Zato što su oni najbolja generacija. I isto tako što su oni, kako su spomenuli, koje je Mladen da je on učio u medresirso školi, posanika, sada ne nema bolije školi. Danas se čovjek možda hvali, kako, ja sam učio u Zaoću i to i to u srednjoj školi, ja sam učio u Magali. Ovo je posanička škola. I isto tako, polučila je rezultate. Danas ima određeni čovjek, Predaje prijedmet, kada su ti doba profesor, kada jesam, da. a koga ti propavlje, pa kao 30, 28. Pa kada si ti učitelj ili područar, kada ti ne možeš prezentirati sve i, ni, i sve si oborio, dodaj nam, dodaj nam. rezultat, kada šti ti stiče moga prijedmeta, je vam na uspisu da shvatim imaju 30 i 30. Kod poslanika, salaloselem, jer ima neko da je propoboždan. U njegovoj školi imala neka ove ovaj sahabije propu. One ne uspjeo, one zna ništa, nema. I zato znači ta se medresa mora mora se prezentira nama da mi uzve od na nas e, za uzo. I tako uzvišeni Allah te bareka ta kada govori kaže da ona koji se preda Allahu i zato tako poslaniku sallallahu da on najbolje vjeri. Ti nema bolje čovjeka najbolje mu se najbolje mukmino si onaj koji se preda Allah, pa kaže Allah te barak vetala ومن احسن الدين ممن اسلم وجاء الى الله وهو محسن dali ima u stvari nema znači nema nikoga da je bolje vjerio od onoga ko se predao Allahu i on je muhsin i isto tako se kaže ومن احسن الدين ممن اسلم وجاء الى الله وهو محسن takad istemsek bir i kaže onaj ko se preda Allahu I isto tako bude, e, kada čini djela onem Mohsin, zaista se on prihvatio najčeg užeta. Odnosno, on kad se preda Allahu, on je uzeo kod Allaha obećanje da ga neće kazniti, da kaj mu to je najčešće uže, ili veza to je e, bil i rovka. Međutim, ovdje stokajmo moramo stati da bi uvidjeli na koji način je Kur'an došao, pojasnio, pojasnio, to predavanja Allah pa kaže: "Waman aslama večehu ili waman yuslim vejo onaj koji preda svoje lice." Znači to je doslovno tako doшло. Međutim jest da znači onaj koji se u potpunosti preda Allahu. Međutim vesa koji su pričao Moaz Moaz obožaj se ako hoćete mnie proglasić. Kako to kada dođe kuranski termin i kaže onaj koji preda svoje liči onaj koji preda svoje lice Allahu kako to znači da se čovjek upoprosti preda Allahu zato što čovjek ne možemo okrenuti kada okrećemo dakle u velikom preda svoje pažnju nekom stvari mora okreni svoje lice ne može biti okrenut lice e, na primjer obraća pažnju prema vratima a da lice bude okreno na drugu stranu zato kad kaže okreno lice prema Allahu daš da je potpuno Može, yes. no, da <laughs> je, znači pozovnost mora imati pozovnost mm -hmm. da bi mogo nešto naučiti uraditi. Mm -hmm. I sad razumiješ da se rekli je dva moaza. Zato je došlo da kajemo taj e, Kur'anski termin. Onaj koji preda svoje lice. Znači, ti imaš Kur'an tu, imaš, recimo, sudne poslanika sada lahovih I ti si u potpunosti sase okrenuo sa svojim lince prema Kur'anu. Da kažeš ti ništa ne vidiš osim Kur'ana, ništa ne vidi osim Sunet. I da kažemo to znači ta ta predanost. I kao što su spomenuli. Ne možeš ti rediti, kažeš ti, jesi ti se predio Kur'anu, kažeš jesi, a ti je se skroz kontra. Ne možeš. I zato je znači dušo kur'anski, ajde se tako kaže ona koji ti se mora su, mi se moramo okrenuti okreenti samočita lice i um i da se fokusiramo sve na Kur'an, ne sutet da su da samo Allahu Isto tako kada se govori kako mora biti stanje mumina kaže in nema kanel kavler mumin. irijječii su bile mumini, ida du Allahhi v su rijili jakomebenjav i kada se oni pozevu začiti. Kako se ponaša mumika, se pozove, kaže dođi da vidi šta ti je rekao Allah, dođi da vidi šta ti je rekao poslani, oni kažu oni kažu mi čuli i mi se pokoravamo i zaista su samo oni uspjeli. Ovdje se ne misli kada se kaže, kada dođi ljeko i proučiti koranski ajet da ne smiješ rato, je jer čuo sam ja. No, šta je sad? Čuo si, svi ljudi čuju, nisi, sigurno nisi glup. Ali međutim, ima drugo pašljenje, je to da kada ja se pokoravam. I zato da kažemo, kod mu'mina je samo u tome, Ja to rekao tako, Allah jest? Ja to rekao poslanik, ja nemam šta da dogodim? Ja li tako zabranio, Allah jest? Ja li tako zabranio poslanik, ja nemam šta da dodaj. A ne da bude a međutim, ti s njimu se složiš, izneseš sve, sve, sve, kaj... Jes Toredo, znači razumješ ali, ali ipak i skroz ode. Nema kome se malo u tom kontekstu, ali ipak. Nema ipak. Ako nešto reko Allah, ako nešto reko poslanik, što i samo ču, jese, znači razumješ, pokore se. I isto tako ima tahavi. Znači kod nas dosta se govori tahavi nati da poslanca i svi kažu mi ta kaže neće moći uspjeti islam čoveka osim se preda uzvišljom te bareke i ima tu još mnoštvo koranski ajete hadisa koji naređuju da bude pokora međutim mi ćemo sada se osvrniti na određene primere sahaba znači obrate pažnju jer ćemo znači svi mi zajedno učestovati vi dobro znate da je u islamu zabranjen alkohol tako obeza kolom pivo što je za njim A svega? Zatak se, da se klanimo. Aha. Aha. Aha, mislite, ba, kora velkini? Šeh neki brad, prid njih pije, da bih zada na pozavlju. Možda nije. Možda nije. Možda mrazi, ma da ne. Možda mrazi, da ne. Ustavio Ahmediju, sve i tako da. Ima. Ima. Ima. Kopij izvađani. Aha. U istana spraju sa prič, da či ti pa priči? Aha. Međutim, da li je alkohol islamu zabranjen? Od jedan put ili na više puta? Na više puta, to je, je, je, je, je tri da. Ja. zašto je, Zato što kada imo islam je dolazi u Arapima koji ne mere primiti. Sada čovjek koji su pili alkohol, razližen u društvu, nije on možno se da doj kada se ne suđeš više piti. Tiško da bi se možda mogao odazvati. Pa je tako prvo došo e, koranski ar, koji pojašnjava da u, u alkohol ima malo koristi. Međutim, šta ta njegova veća... O te, o te koristi, e, da bi nakon toga zabranio da čovjek dolazi u namaz, e, a on je pjan. Znači, mora pit i do određenog perioda se mora proći ako kako bi bio u namazu prisudan. Međutim, jedan od sahaba kojim je bio, Abdullah e, e, Omer Blihatar, je uvijek molio poslanika sa Allahta Baraka Vata'ala da im dođi odgovor koji će biti definitivni. I onda su došli poznati koranski namajati, ovi koji vjerujete, Zabranjujem... Ha? Vina kocka i kumiri trebate da je na tancu. Mm. Mm. Pa, pa. eh, I šta da na kraju se to kuransko ajte? Kada je moja? To jeste šetan. I ovo još kaže. želi šetan? Odvratio da osjeća na lahvi. I šta da na kraju ajte? 50 ko želite da uspješte. To je uprvom. Znači da, svi su zajedni. Znači ima 90. -i, na kraju 90. Klontest ako želite uspješte. Međutim na kraju 91. Šta kaže? Da vam se bilo. Ne فهلنتم تهون ili da ćete se vi proč. znači konstatacija da li ćete se vi proći znači dolazi se kaj ovi koji vjeruju znači pozivaju se ljudi znači stajiste alkoholi kako reklam, svetu, i na kraju se kaže znači šetan želi da tim da odvradi ljuda namaze zikr da li može člověk da pije da bude redovan na namazu da zikri pije i u drugoj ruku zikri je starko znači ne bude nikako znači to ne može to, je, reklam, znači, nemože, to šetan želi da ljuda udalje A međutim, na kraju, hajte, kaže se na kraju, da li ćete se vi proći, znači u potpunosti, i kaže da je Omer i Nehatav rekao kao mi smo se prošli, prošli. Međutim, sada ono što mi želimo da približimo sliku, kako je to bilo kod drugova sahaba, znači poslalikama Omerza, znači samo morate zamisliti. Alkohol još nije zabran, znači može se pit alkohol, međutim, ne smiješići na namas. I onda, dok to ljudi sve radi, piju, rašire su so me, rekli da je u uštvu bilo raširan alkohol. I samo dođe kuranske ajeti, i resuo sam sam kao što imaju običane zovne. E, recimo. Nisam trebali, evo. A radin je i o, svi su se pokorili. <clears throat> I onda su rijeke alkohola tekle meni. Među ne, pokušajte zamisliti korači. Sada, tu... Ode kako ga zovu, najveseli vesela mašina, znači ovdje piju, tu piju, piju. sada posljednje sve kako je morčaj, zove jednog od Asava ovaj je kaže, otidio Medini reci tako je, tako je. Čim je došla ta vijest, kako prenesi Enes ibn Malik, znači on je služio, Enes ibn Malik, sahabija, služio je grupu e, drugo, koje je bio je Abu Talha, znači to je bio koje ženio njegovu majku, znači bio u me oču. I bila je grupa uglinih sahaba koji su pili I kaže, ja sam im nasipao alkohol. I onda je došao čovjek i rekao, znači, tako su radakli. I onda je došao onaj vijest, hajber, rekao, ne, ne, ne znamo s čemu se radi. kažu zabranio na alkoholu potpunosti. I nije bilo kod njih pitanja, čekaj, skroz, e, alkoholno, bezalkoholno, ovako, na društvu, ovo... A što, može, ne može, jer malo samo je more gotlja, nije bilo. Šta kaže, šta mu je mu rekao Abu Talha koji je pio, rekao je, znači, Enesu. Uzmi te, znači, da kajemo, kako hoćete, znači, flaše u kojem se nalazo, uzbi i proli. I kaže Enes, ime Malik, kaže, posle toga, znači, kada im je došla ovaj čovjek i donio vijest, nisu nikad više pitali za alkohol, nisu se vratili alkohol. I kako rekao Sabahudin, znači, odmah su svi pohjitali da su svi projevali alkohol tako da je ulica Memedini terko alkohol. Znači vidite koliko je e, bilo puno prisutno alkohola. Svi su odmah čime rekao alkohol zabranjen i da kažete još što je važnije, kako kaže NS, nikad nije više pitao za alkohol. A to je kada, šta misliš? Kako je bilo lepo. A dio ono, šta je ovo? Pa debalo donesi da ne vidi i sakri se neko. Nema. Zna zašto? Je više nije da kažemo ne radi, nije to poenta o o, o o samom alkoholu, nego je ovde što je vrlo važno. A što poušta da zapali, to je Allahova naredba. I ne treba čovjek gledat da kažemo, odredi naredbama. Ne treba da da da ti mjeriš pedlo, mušveš svakog koga on kaže, aha koliko je došo, a U, ba, malo je to, nema tu da je jedan harf to je od Allaha, znači morate znaći a od koga je došo došlo od Allaha i gotovo došlo od poslanika koliko god bilo malo ili veliko po našim mjerima, to je veliko I tako je bilo kod ovih druga, čim je došao je rekao zabranjen alko, nema više pitanja nema više vraćanja zašto je li tako, Allah te vare kveta, Allah želi isto tako da ne bi samo mislili da se samo ljudi pokoravali naredbama uzvišenog Allaha te baraka veta. Ali kažemo šteće alkohola on je ljudima. Malo žena pije, meni da sad ima, a sad bosanke piju bolje nego ljudima. Međutim, šta je sojstveno za žene, da kajemo oblačenje, islamsko oblačenje, pogotovo sad u vrijeme ovih fitni. Vi dobro znate, sad vam malo programu kako se oblače žene itd. Ali znate kako musimake trebaju biti? Ne oblačite. Slatko oblači. i ja što se oblačeš. Ljudi sa kaj ne dajte i da jedu slatko. To su primjeri. On ma se pojde. Karakteristično za žene je oblačenje. Oblačenje se razumijemo. I vi dobro znate da je arapsko društvo bilo izrazito po razvoličenosti, je li tako? Nije, Nije tako? U vrijeme sajavih prije. Ne, ne, neka uvijemo arapsko društvo, znači u ovim propisi prije, u džahilijetu. I isto dobro znate da, da je bila prostitucija raširena između Arapa, i naravno gdje ono uvijek prije objavio. I da su bile određene zastave. Žena stavi zastav i radi. Ko što kolo vas ima ove ovaj vulkanize, jer kod nje ima to znači, toliko je bilo prošireno. Znači, samo da se približi malo kakva je situacija. I sada dođi Allah te kve Allah u sure Nur i obljavi se propisi ženama. Jedan od tih propisa je bilo veljad ribne bi humuri hinna ala džujubi hinna. Ma, zbog još mi stavi ona je a sugao se, ja ne znam kada <laughs> Je došlo da kaže se ženama i neka one soje zna kajmo, marame ovde, priči da su humor, sunikabi da stavi se na sebe, na svoje, da kajmo, mjesta stigna. Znači, tako je došlo. To, da kajmo, kako su te žene postupile? Pa kaže, a iše, radi allah, anah, <laughs> Neka se Allah sminuje ženama od prvi muhađira. Znači to su, okajmo, one žene prve generacije, kada je Allah, tebara, kada je spustio ovaj Kur'anski ajaj, šta su radili? Uzeli su svoje ogrtače i pocijepali i odmah sebi napravili. Dok u drugom hadisu, kod Umu Seleme, isto tako od, od, od, od majke pravovjernije, od suprokine Sula, sallallahu alaihi wa sallam, da je se isto tako kada je Allah tabaaraku ve ta'alobovi objavio judnina alehim min jalaabi bihin inna gauranas buste nassa besogrtaache šta su isto tako radna kaže odmah, znači nakon toga kada su prvi puta izašle e žene od ensariji na njihovim glavama su bile se znači tkanina isto kao da radje u glavama kao da su, da su E, ove životinje koje imaju znači crnu boju znači navodi se kažemo pore, poređenje kao gavran znači crni Jer vidite kako su postupali či nije bilo tu razmišljanja a, aha pa sad uđe pita a crvena, žuta, morala vam kamara pa što morala vam kopa, morala ovo pa gore, ne nije bilo uzmi, odmah pocijpa, stavi na sebe I zato vidite kako kaže Allah ne se njima smilujete pohvala kaka su bile Danas ako vi kažete kako se ne oblače ili i dalje, kad bi si ja ti neku u rekao boj sa Allahe s tim musimanka, kako ti ime rekla možda rekala, možda iša, rekla bi možda i umu srema, malo to manji. <laughs> dobro, a kako ti oblačiš? Zna nije rekao poslaniku ovako, ovako, pa rekao dobro, znaš mi živimo u Zavloći, to je objavljeno Medinja, eto. Nemiro mi tako, moda, ovo, znači. I čak više ne da pričamo i neće onda pričamo koji su van, okvira islama a zašto mi pričamo ovo pa niste vi žene vi se trebate pokliti ali ćete vi ako boda se sutra u ženi pa kako će se žena veša jer se oblače na primjer ona se obuče ti on ne smiješ išta rijeti šuti samo. ona ustoje ovo ma šta ti dobro nije vizi hajde hajde sami zajed znači ti isi čovjek u kući Allah te digao zajedno da ređu ima neke ama dosadno boje malo bojice E, Onaj, da, da, da, ne znam, mislim da su ovdje tijeniko ovađe bito nezanimljivo da balo ženama ono. Hoću, hoću. Zato, znači, vi ako bol da sutra, kad, kad, kad se oženite, ako bol da... da tako, bo. I da ne postite više jasno. Bolo znači. <laughs> <laughs> ću mi se ženite. Znači, e, da kajemo sada nikam, marama vi dobro znate ona, šta su rekli učenjaci, a da kajem da oni se uvjete koji su sam su saglasni da se to odnači. Da, žena se obuče, nježna boja da pokrije tako, ama ne izlazi iz tvoje kuće bez dozvoli, da da se prijatuju djeci i tako dalje. Jer zaista zaista danas vrlo je teško nekad pojmat. Nađite recimo muslimanku ženu koja klanja i recimo koja pokrla se donekle. Šta se vam dešava? Dešava recimo sa šminka ili dešava doje počupa obrve. Vi znate ko počupa obrve da je proklit. Znači nije to pitanje e, da kažemo na fili ili nečega što nije opasno. A znate što znači prokleto? Znači prokleto znači da si udaljen od Allahove milosti. Odnosno kako to kažu tamo na arapski znači da si protjeran. I sad ne misliš čitav dan ili sedmicu ili, ili godinu neko živiju stanju a proti nas je od Allahove milosti. I sad ide joj i kaže, maka, pa, kaže, a šta ti što ja sada svojom spojim? Jer morate znači da hijab, da nije propisan, da bi žena na sebe privlašila pažnju, bez da bi u stvari ona znači bila zaštićena. I sad, da kajemo šminkane, mirisanje, i isto tako kajemo čupane, broj, sve je došlo da bi se žena, da kadaš, udalje, ne da je privlaši pažnju. A na taj kako da se obučem, hovala da sačuva tebe vaše kad te naide neka ona skroz da obučena, kako reče negova kad te obučena naidi ovaka. I zato znači vidimo kako se žena pokorila odmah, znači nije bilo fizički. Isto tako mi sada uklanjali smo okrećemo se prema meke tako. Međutim nisu sa samom u početku se okreće odje kucu. Vas... Dobro. Inače, kada gledate u Medini, znači to dođe da kajemo možda ovako, znači gore prema betu ili Šao, Beto, ilšao, Beto je tako, a prema Mekije, znači da kažemo, okrećanje je suprotno, nije to malo. I Resus 8, 67 svišeci se okrećao prema, prema Mekije, prema betu Maktici, da bi došla naraba da se okreće prema, prema, prema Mekije, da je Resus 8 to želio, volio je, i bi dobro znači ta mala spominje da je Resus 8 očima gledao, znači čeka objavu kada će dojde da se okreće prema, prema Mekije. E, i onda je došla objava i da su sa onam kojeg prvi na mask ranjao prema mek i kinju. Kinju. i i učio i i Kinije ne, Senek spomenuo podina na učitim naših I da kažemo nisu e, e, drugo društvo sa sa nisu ili kao mi danas. Danas hoće kursu za uđe tamo napiše na Facebooku od, Od profila svi zdatelji, znači ne može doći, znači mora je, neko je tek sazno možda na ikindi, neko je sazno našao, neko je na, na poodnije, na sabahu, tek sljedeći dan je sazno da je kibla promijenjena. I tako znači, Resul Sao Selem sa svojim drugome, došlamo u objavu, odmah su se okrenuli, klanjali prema, prema, prema Meku. I onda je jedan od drugova sahaba koji je bio prisutno sa Resul Sao Selem, pored grupe ljudi koji klanjaju, a samo znači sad zamislite, klanjaju, oni su na ruku. I okrenili su prema... A gdje se treba okrenuti? Treba se okrenuti prema meke. Znači imate ovdje i mama, iza njega imate muškarce, pa da dakle krema možda imaju djeca i posle imaju žene. Tako? I sa šta treba se okrenuti? Treba doći imam ovdje, treba doći ljudi iza njega, treba doći djeca za njega, a žene treba doći do kontra. I isto tako mi su bili na ruku. Kad mi to lako. Danas kad mi oči mladice se porije, da je ovo ne drugo, treba im po sata da ugutiram šusa. Međutim, zamislite, kada samo čovjek došao i rekao je, tako mi je Allah, ja sam se resulom sa osamim kanjao prema, prema Merti. Oni nisu radili to da se vrati na ruku. Rekli, lašin, Aj sad ti imam gore i da on se sastajka, hajmo vi gore, vidovniku, dovniku. Još su bil na ruku, desilo se, sa se ima različiti predaje kako su se zamijenili, desilo se, odmah mijenjali. Ču odmah. se, prema kiv nastavlju, kada ne završi namaz. I da kad jemo, možda za nas zvuči, dobro okrećanje kibli, što je to i znači kakav problem? Zašto treba to toliko, čovjek biti musliman ja samo okreći kibli. Jer uzvišeni Allah te barekallahu je ta lakhu, va in kānat lakabīrat illā ʿalā alladhīna hadāllāh. Izaista će to biti veliko osim one koje je Allahu putio. Znači neće se svako moći okrenuti prema kibli osim onoga ko ga Allahu putio. Zašto? Jer to imaš jeveo medini, imaš munafike. Koji će te reč podobno, pa vi više non se okrećete prema kibli, danas prema Betu Maktis, sutra pa ovaj mek. Dobro, no. više, da vidite li vam je se prema meki, ovi kažu mušnici, e, fino, ovi se okrenje prema našoj, e, oni su smatali da njihova kibla, da njihova kibla. Ka je danas okrenje prema kibla, sutra će slijedi našo vjeru. A okrenje se prema Betu Maktis, uštri da vi kaja u redu. O, o, o danas kralje prema našoj kibli, sutra se vrati nam, znači tiško. I onda recimo vidi kako su uradili, nije bilo pitanje, čekaj, moramo se vratiti na ruku pa vidim kad predamo selam, što je hića jara, plako kad klanjamo drugih namaz, ne ne, čim je došlo i nije pitao puno, kod nas danas da bi ti čovjeka okrenuo kad klanja namaz, sučno je sučne, malo pogriješio, ma ti se napati, ti je ga vratiš, ne ne, brate, pogriješio da je malo desno, a, i ti Hrvanje, hrvanje, hrvanje, hrvanje, hrvanje, hrvanje, hrvanje, hrvanje, I se ne dešava to kod nas danas. Kad još će ih ukrijem prema kipu, jedva ga ukriješ. I zato znači, i vidite kod nas danas, kada je čovje došli da ubijedi nešto što je toliko jasno kod nas. Treba dovesti jednog, pa treba se on pa dovesti još kod tvrcu gdje svjedeo će i onda opet, kre, dobro razmislit ću da pa će vam da je jedan kod sovjet. Ovo je jedan drug, posla njiha sa oselem, Međutim prijatelji da otvrti, već ste pošli spavati, hita vas so opasno. Otvrde prozorne, onda dobro, ati skos uvijem na to, skroz ne nači. Ne mogu skroz ne. Mogu loda ovdje. Mogu, tako. Na naći se no, za otvrti, spavati. Za spati pa, Kome zima ne se hiti vas. Malo sunet od podijedećim djetama. A? Malo sunet od podijedećim to samo sunet, ništa više nema. <laughs> Sun, sunet. <laughs> E, i e, da razumem znači kada je došao samo jedan čovjek i to po pitanju akide ni je to popitan neka mu neka stvar koju mi možda mi smatram nevažno došao reko promijenila se kibla nije bilo pitanja ko si ti i kako se zoveš Pa mu čitavo porucu, čiji kako ovo, povjerili, donesi tam nekih dokumenta, da u onekražnjavani, <laughs> nego odmah se okreći, tako da ne znam kaj ima nama treba, dođi je brat Ramla, znaš kaj je, subhanallah, ja sam bio tako, tako, čuo sam ovo, naš preneseti, ne mogu ga sam arhletirati, to je to puta morat zaključiti. Je dobra, lafina, različi kupu, znači nima koji njega šta da važi. Vi isto dobro znate da je jedna iz prilike, Resul sallallahu alihi wa sallam, klanjao on, I onda je odbacio svoju obuću. Jer mi, komo si malo kada nam obući, kada je klanje, znači preče i da bi se razlikao židova koji neće da klanje obući. Resursa Osama je klanjao i, kako se kaže, ženialno, znači kao u obliku sandale. I uzuo je, znači, odbacio svoje obuće sa svoje lijeve strane. I šta su rali negovi drugovi? Odma su uzijeli i odbacio svoje obuće. No, sad, kad bi ti klanjao iza imama, no šta ti znaš što odbacio imama? E, Mora biti ovako, moramo tijesna, možda da žulja. U ali, Ha, u pol kakav je moaz. Alar je Ivor je vajtu moaz, u, u pol mu kamiru. <laughs> Dodaj tamo. <ne>? <laughs> <laughs> Međutim, vidite koliko su drugoj sahadači. Samo je bilo važno kod njih, ali Allah, tako, rekao, i se nalazi u kanali s nejaviše priđa, jer rekao tako resursalo vas 7 mjesta. Dok, je vam poslanik tako radio? Jes, nema priđe. I onda kad su završili, resursalo se mi pitao, što ste vi odbacili e, svoju obuću? Pa su rekli, mi smo vidjeli tebe da se odbacimo. Pa rekao on, e, ja nisam, e, došao mi je Džibril i obavijestio ome da, znači, da ima na toj obući e, ima, znači, nečistoća, da ima znači nečistoća koja ne može namaz. Ja sam, kaže, odbacio ome da je podučio. Kaže, kada je neko od vas krenje na namaz nekad vidi da da njegove obuće ima nečistoće pa to uklone ako će klanjati u obući. I zato znači ovdje vidimo da je samo žena kad znači, ako je čovjek krenuo da klanja i u, recimo po namaza vidi da na njegovoj jakni ima nečistoće, onda znači skinit će jaci odbacit i nastavit će da li namazi nema potrebe da, da, da nakrađuje namaze no ispravlja tako posani islam ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala Sašte sadasti? Na da... hođbika sa... iz Kino. Iđmao pa. Ha? Kino, na hođbika mislimo. Kako? Nabiio nu... ga na govom. Nabiio da To je šalit. I stvari imate opazni rivaji. Pa prvi dio tačan. Morate biti predsjedni. Kada... Ne, ne, ne, vidi ne, u redu. Ja spitam. Zlato kod muškarca, Šte je šta je zabranjeno, šta je haramko zlato, kakve je zlato, sam zb... da ja sad imam zlatnu, šta ja znam, e, neki, čas. E, ja čas. Uzmijem <laughs> i stavim i ja tako, ili zabranjem? Nije. nije. Ali zabranjeni jest izmijen. Zb... Nako odlično, od malo, da već pomalo, dači da, međutim šta je po pitanju prste na zlato? Zabranjenost. Yeah. Ako bi sad ja imao zlati prste stavio godine, trgovo, ženama prodavo i tako, me dozvoreno... E, znači, ono nije precizno. No, nemojde, Uzeti? Dobro. Dobro. Nači muškarcu je zabranjeno da nosi zlatni prstin. Je to je što za žene to, ali, sad je to, Allah. Nisadi muškarcu ne znam. I jednog dana došao je drugog Rasula sallallahu sallam koji je nosio sa sebom zlatni prstin. Hm? I Rasul sallallahu sallallahu sallam je uzeo i bacio. Nije ga šutnoo nogom košto kaje. Bacio me prstin i onda je rekao, zar jedan od vas Uzme žeravico od vrate i stavi to u sebi na prs. Znači, toliko je poredio. Danas je to kad čovjek nosi zlatnih prs, to je uzao jednu žeravicu od vatre i stavio u sebi. Znači, toliko je bilo opasno. I vidite kako zna se neudros razlikovat. Kada je došao onaj po ustinja, kada je mokorio, meši i resulio samo senem, resulio ga ostavio. Međutim, ovdje zahtijeva, čovjek strgne prst, međutim, ovo će te procijeniti. Znači, sad naravno, kuk se nam meniš, dva metra ćeš ga ti, će <laughs> nešto. biti. Znači. Ti procijen ćeš kada čovjeku morači. Po pitanju žene, ili kod djeca, to moraš da radiš. To je, ti si ipak gazda u kući, ba treba tako biti. Znači, imaju stvari kada ćeš radi, nešto rukom, a kada neka jezikom, a kada neka srcem. Resul 8, kad je bilo teško, uzuje i bacio. Međutim, šta su rekli okolo drugovi? Rekli su tome sahabu, kada uzmi taj prstin pa se okoristi. Jer zašto smo rekli da je prstin samo zabranjen da čovjek ga nosi, a nije zabranjen da čovjek uzme i prodaje prstin, sebi kupi, što ja znam, mobitne Da reći brašnje. A, reći brašnje. <laughs> nije, znači, isto tako, međutim, šta je nam rekao? Ne, tako mi Allah, ja da neću nikada uzeti, jer ja ga resu u sabonaholje se nam bacio. Znači, kada Resursa Osim kod njega uzio to i bacio, ne, ja se neću koristiti. Ovdje ne znači, da vi dobro znate da muslimano nije, do, nije dozorljeno da opropasti i meteta, tako. I se smate, međutim, oni kažu, istan su učenjaci, da on nije htio da se koristio, da Resursa Osim odbacio, međutim, znači, ostavio je taj prsten i to je jedan vi dozori. Kogod uzme je prsten i iskoristi ga na šarijskog dozorljeno način, nema problema, ja samo u ali Ali Resursa Osim uzio i bacio, ja ga neću nikada uzeti da se koristi. Danas mi nikoliko imam stvari koje je Rasul sallallahu alaihi wa sallam odbacio, čak više koji suhara, međutim čovjek uzme i koristi. Ako rekao su sallallahu alaihi wa sallam, ovaj ovo se ne smira. Znači, nema tu više da kažemo filozofije. se mora mora. Isto tako premeniti sahabija, Džabir ibn Muslim. Došao kod Rasul sallallahu alaihi wa sallam i tražio mu da mu poručim kada je moglo biti ko nas danas karakteristično kaže rekom ovo Boži poslanić je oporučio pa mu rekao nemoj da nikoga ni vrijeđaš ili psuješ u aranskom jeziku kada kažeš tesobu, teštu mu to je vrijeđan ove psovke bosanske pogotovo sa B i to se ne mere prevestarovski i to se ne misli znači, ne misli se ovdje nemoj da psuješ ovo na bosanski Ne možeš vrijedija, eh eh i mi je dobro znate kako šta znači u vrijed čovjek. Možeš govoriti o pitanju nekoga, njegovog izgleda, njegove hrane, žene, znači više stvari da govoriš. I šta kaže Džaber i bibli Sulajem, kaže posle toga, znači posle čega, posle oporuke, interesovao se on da nekoga, znači, ka, misam, ovs'o više slo, čoveka koji je sloboda, niti čoveka koji je rob. Jel inače, kada je osoba rob, čovjek se možda više obnosi da kada je slobodnjivač je uvrijedio roba i obo što nisu u radiju, kada je nisam obsovo <coughs> slobodnog čovjeka, nisam e, obsovo uvrijedio e, e, roba i ne samo to, ne da znači samo su njega ljudi bili raha, nego životinje, kada je nisam obsovo niti uvrijedio devu ili ovcu. Danas da se mi prođeno su baje vrijede ljudi od nas, a životinje nema veze ražda liši. Međutim kod njega kada je rekao ne mogu da ikoga uvrijedi, kod njega ikoga nikoga, to je značno nikoga. I ljude. I isto tako životinja, znači ne smije se uvrijediti, jer po sav oporuke resursa se na nikoga više nisu. I na kraju vi dobro znate da je uzvišeni Allah ta bara kao ta da se odriče ljudi veli ili staratelji po pitanju udavanja. Znači ne može se neko udati, žena ne može se udati dok je ne dobije saglasnost od nježnost staratelja. I u ovom slučaju premenci sahabija Maha Kelibni Jesar je bio staratelj svojoj sestri. I došao u jedan ljudi i on je oženio. I kako je reko, znači on je smatrao to da ga je počastio I da bi nakon toga, da kajemo, bez njegov e, jakog, toliko razloga, one se rastavio s tom ženom. I onda je čekao da istekne idet, i onda je sad počela došla i rekao, pa gdje sad vratim moju ženu? Vi dobro znate kada je žena još u idetu, ako je čovjek vrati, ne treba meh, ne treba novi obu, tako je nije? I da kajemo, teže, kad izađe idet, onda je žena tako, a svaka druga žena da kažeš, znači sad isto koja se ponovi ženi I to da kažemo, još da njega gore bilo, si je par vratiti, da je bila u idetu, bilo bi lakše. I rekao je, kada on došao, jele, e, kaže, ne, tako mi Allah, na se tebi neće nikada vratiti. Kaže, iako je taj čovjek nije bio toliko, da kažemo, iskvaren, znači ta e, mladoženja, nego se mora desiti, da se čovjek žena rastavno, možda da kažemo neki nesuglase i tako dalje. I kaže, ona je se žela da se mu vrati. I sad on ne da. Ne, ne, ti smate mene ponizio moju žen, cijer, sestru i, ne ne, ne može i zahtljuje se tako me i onda su objaveni koranski ajati u kojem se kaže i nemojte sprečavati i nemojte sprečavati e, šticence vaše one koje se žele da se udaju kada se oni dogovore znači kada su oni saglasni ti ne možeš da zabraniš i što je uradio ove plebnici sahabe rekao je ovo Božobodni poslaniće sada znači gdje se obraćao poslaniku sa osanem ja ću joj oženiti odnosno ja udati i kaže ja sam se iskupio u svoji zakletvi znači to uradio kefaret ja sam go oženio i kaže što još da kajemo onako impresivnije što je rekao kaže rekao sam, pokoravam se svogu gospodaru i onda što je uradio na svoje toga mladoženju i rekao mu ajde da se te opet oženim i da te ja počasti. Da li mi recimo sam da da čovjek bil mogao tako rade, nešto mi približimo se? Dnesi danas, neko uzme tvoju sestru ili možda čerku e, i oženi se nagovani predvira, nastavi se, istekne ide i sada ti godku će sa tebi niko je nekako, znaš šta ti mora rašta, sada ga filna zoveš na motel, kada hajde ući god da te oženim ja. Koliko bi rado, neko možda nazvao 5-6 braće ovako od vas rekao, otite na, ajte ga, ne di malo ga <laughs> Međutim, kada je se radilo o Allahove naredbi, nema više izbora. Nazvo čovjeka, rekao, doj se, sada ćete ožen, oženio ga i završio. Zato znači da kajemo poruka ovo čitavo predavanje. Da mi, kada čujemo nešto da je došlo iz Korana, isto tako i suneta, nema više pogovora, nema više odbijanja, nema više nekoga tumačenja, veče čovjek dužan odma da se pokore. Ono je da ostaje da qayemo imaju određen kuranski ajat hadisi tumačenje kako će se to prakticirati a to dolazi nakon toga. Među tim početku čovjek mora znači samo da utvrdi. Jel ovo rekao Allah jes, jel ovo rekao poslanik gotove. Vidimo znate zašto Abu Bakr Sidik dobio dobio nadimak Sidik jer se nazva što došo i po pitanju sram vjerača je rekao poslanike onaj istinu rekao I zato, znači, ne treba danas, ko što se možda dešava, dođe čovjek, dopisuje se po internetu, cure, ovo, ono, bez obrazanje, sve, kajde, na, brate, to, kaj da u to vrijeme nije bilo internet, u to vrijeme nije bilo Facebooka, šta je bilo? I očekaj, ovo, ma danas, sutra će išala, preksutra, ovo, tam, vam ne, do, alaj, kasnije, desi se nešto što je ne dola to je zinal, kisi šutom. Zato hala, ni za je jabezo Abrahama, rekao vala, te, ne, ne, trateš, šta rekao? Vala, šta? Nena pita zinahu. Nena pita zinahu. buzina. Ja. Ja. i ne možete da se približujete zinahu. Ni rekoh nemojte čini zinahu. Ne može se približavati. Sve što vodi zinahu ku zabranio. Ni ste do šetara od matiklanja, š posijok. Šta misliš da učin zinahu? Otežno, ne nekako lahko, a sako šta ti imali? Ne vidi da žetljenski, ne vidi da žetljenski. Jeste s nima ne, i to, ali ne ne nemojte se približavati zinalku, znači nije rečeno nemojte čin zinalku. I zato, znači, kada ti neko odbraća i kad je rekao, Allah rekao poslani, trebaš da počasiriti, Allah te nagraduje što si mu kazao i rekao, i da postupiš, a ne da ga odma šta ti znaš, ja sam čuo i tako dalje, i da kad je mo ko kako bude tako bude radio i ko bude tako inšala, inshallah će život lep kako nađemo onako tako na I da kažem živiće u nekom dušemo zadovoljstvo znači nećemo moraće još ta ovo kako ja pa ne pam lako Allahu i vidimo kako su ti drugovi Muhameda sallallahu alajhi wasallam znači živeli su tako se